Ka pisma o Dalmaciji postane hit barem u Dalmaciji I cili je split, rastcvala grana od tehnobetona Cvit mediterana, diskupljači boca ne daju pit Na Mateušci čuješ samo momak prazno Pogledaj gradonačelnika, načelnika, bit će ti jasno Grad lagajnika iz skladištara Četrdese iljada bez posla, centar se otvara Jasan iz mista di duše, izlaze bura puše Nosite prozirne prikaze pre amoru Kuća u babinom polju, odraz lica u lavoru Sike morskom solju, poškropljene cvrci Ritmove proizvode koji smanju najveće Nitkove izrode u nešto što presitno je Odjedno nebitno je, polako dišem Sa tokom smire, protokom misli Kroz mozak normalne brzine Bez gužve i buke, bez želućane kiseline Daleko od prašine splita Ovdje je more prozirnije nego vitar Dal Dalmat si, diggi di, digi di, diki diki di. Dalmat see, Dalmat sie, Tiggy, Tiggi, d Digi, digi, digi, digi, digi 9 manje 5, čekam topli Small token s tetom Kolovo faca mi se topi Kapa po betonu, kapa ti na japanku Naći me u firmi na sastanku Gledaj kako Diskutiran poslovnom planu Sine, siđi na parking za 10 minuta Baba je poslala hranu Svinjetina je u foliji Suđe mi ima sidu, mravi na zidu Nose mrvice, cevapa i prpe Saljačine mi prde po kauču Kupija sam plastiku, Čaša Na hrpe opet si pija iz staklene operije Likovi su kutali slike Sada gutaju galerije propali od likaši Nosevi su nasukani na bijeloj plaži Kad sunce zađe iza dnevnika i dođe sve do filtera Šugaman zamiriše na lavandu kazeta od Cypressa put na Marjanu I smijemo se, varimo svakom lapanu Na prokurativama kad je splitski festival Splitska duga, smo na mul da se možemo rugat svakom lapanu Piva, kada ovdi nema ničoj gosin srdele šta pliva I ljubavi boli, i sunca šta sija Još galeb i palma i eto Dalmacija, pivaj Dalmacijo, Dalmacijo Digi, digi, digi, digi, digi Digi, digi, digi. Dalmacijo, Dalmacijo Digi, digi, digi, digi, Dvigidi, digidi di. Brate seri, drago mi je kad hajduk pobjedi Drago mi je ljeti, vjetar osjetit, baj Bit ovdje da mi možete prijetit, ja ću... Bit ovdje i kupita pet, Sedam godina este vina je u mojoj jetri I samo želim da svi oko mene budu sretnije S njima želim vrijeme podijeliti, I mogu ih uvijek pozvat kad ću se selit Sedam godina este dima je u mojim plućima Ne znam kakav je ostavio kao. Znam kako je to plutat na pućini i Spremi tribu kako su me naučili sedam godina Este žena je u mojim očima I opet trebam s sedam ponovno počinjati Ko će me pomladit novih sedam godina Ako ne boginja čija priča tek počinje Sedam godina mi sjena Liže ovaj beton Ja sam samo lutak ovaj grad je džepeto A ovi ljudi su svi dio mene Čak i ako vole misli da ja nisam dio njih Stavljam istinu stih i to mi ne možeš oduzet Kroner sa bocom obučen u baloner kao John Q Šetam sretno centrom po kiši i mislim Kako više nikad neću biti isti Slušaj ća ti kantan, slušaj ća ti pivan ova poruča plovi, i srdelića pliva, i ljubavića boli, jer te moje srce boli, Tvoje tilo je slano, ka srnomorske soli, kad je vrime svetog duje. jak grem se prošeta, na Mateušku i Šperun, i kada dojdem kući, ja zamošću Tvoj Perun u kilo lešog mesa I popiću ću bevandu. I cilju noć ću plesat I pivat ću samo Dalmacijo Dalmacijo Eh, o, o, o, o, nije na lako nakon dugog topog leta, prvi šište dani, sa Dalmatijom. U mišljima i u sjećaju. se da ste se fino odmorili. Prošle više je dva meseca, od koja smo se poslednji put šli u Lidu. Tadašno, ako se sjećate, krenuli putem Dalmatine, koju su ti bjefovci kako lipo otpivali. A sad se miri soli u nazdrvama, poneko sa lečenim opekotinama. Možemo samo da se pridružimo dječacima i da zapivamo dalmaciju. Jesen, a sa jeseni stigao i 20 kupek. Malo mikrofoni, ja nikad nije na Kao što sam najavio, 20 kupek, bolji i stariji od onih prethodnih raditi neku ono onoga što se sve dešavalo proteklo dva meseca i kuskog dana mislim da je 12. juli se bio posljednji. to će neko druge mi ćemo se držati čvrstog kursa da sad ne citiram micu proprtaj ne znam kako vama ali meni je nedostajalo nekako ovo iživjavanje utorkom došo nomad kada smo najavili promjenu naziva Radija kada su nam gosti bili Toma i Milica iz ZE Novina Štinkanje se privodi kraju pa će možda već sljedeća emisija biti pod korobiteljstvom Noe Radija, a ne Novog Radija Beograda kako god bilo, kupek ostaje i opstaje i dalje ćemo plivati uzvodno dalje ćemo rovariti po podrubima sećanja i pričati o nekim pozitivnim vrednostima širom ovog našeg Balkana da ne kažem širom bivše Jugoslavije a sve zarad neke lepše budućnosti ili prosto zarad našeg mentalnog stanja očekujte da će se kupe u nekom narodnom periodu aktivirati i izvan ova dva sata utorkom saradnja koju smo u emisiji započeli sa e, novinama se nastavlja pa će tako i ova emisija biti slušljiva. Na stranica je novina, a po prvi i imamo i zajedničku akciju za slušatelje. Slušavajte, kako godi. Inače, u opisu ove emisije se kaže Jugoslavija mrtva, barem onako kakvu smo opoznavali. Ostao je prostor neslične konstrukcije i još nesrećnije istorije za ovog zapadni Balkan ili region, a na tom prostoru čak i u najcrnje dane odbijao se paralelni život isprepleten zajedničkim jezikom i zajedničkim kulturnim obracima. Kupeke je emisija za jugo zone za one koje nerviraju granice, za one kojima iz drugi tare uvijek bio isti. Kupeke je emisija koja promoviše umetnike, kojima su male i smešte nastale državice, Pre svega, Kupeke je za sve nas koji vide ili koji žele da vide dalje od srpene uliče. U posljednjem pasu su knjige o će u ovom 20 kupeku biti veći stoji ovako. Možda je bolje bez muzike. Pacite se u muziku kao Alisovo gledalo. Sa druge strane, stari svijet izgleda naopako i neoštro. I stvarno, ne prepoznajete li šeina s tankom, dugačkom cigarom i par mamuza od zlata dulje od svoje supruge? Vraćali li vam se bas dionica iz Ona se budi češće i jače od zaboravljenih ukusa, mirisa i boja djetinstva? Strećete li pametne i knjiške ljude za svakim šankom ovog svijeta? Znate gdje pripadate? Na otok sa svih strana okružen kopnom. Mjesto u koje morate vjerovati da biste ga vidjeli. Zatvorite oči, dobrodošli! u republiku. Čim joj pune glavu Lutkice, krpice, sutice Su stvari za jevojčice Igrati lastiš ona nikada nije znala Skuvati ručak nikad nije bila njena stvar i ona se budi jedan od lajt motiva sedme republike citat koji sam prethodno pročitao je citat iz knjige Ante Perkovića je se naravno zove sedma republika eseju o jugoslavenskoj popkulturi inače teza Ante Perkovića je da je Jugoslavija preživela u toj sedmoj republici sećate se bilo ih je šest. Kako je to teza, čini mi se, ili sam ja to barem tako postavio, i ove emisije nije bilo ništa logičnije nego da prvi ovo sezonski kupek posvetimo upravo Anti i njegove knjizi. Njiga se inače pojavila pre možda neka 3-4 mjeseca u izdanju Novog Libera za Hrvatsko tržište, a evo, posljednjih dana, možda protekle neređe, čini mi se, pojavila se i u Srbiji, izdavač je službeni glasnik, zahvaljujući njima. Ovom prilikom podelit ćemo i neku knjigu. Što ga ostanite u skupek. A evo kako ćemo to uraditi. Prvo pustite meni i anti da vas malo zainteresujemo za knjigu. Po završetku razgovora vlasnik ili vlasnica najbrže postate od maila na adresu dkupek, odnosno šekupek. Eto mail.com, odnosno gmail.com, dobija knjigu Sedma republika, a kako imamo komanda 2 na raspolaganju onda će drugu knjigu dobiti onaj ko se sutra prvi javi e-novinama u trenutku kada emisija bude puštena na sajt. davi će to biti od 12, 1, kako god. Bilo mislim da vredi dežurati jer je knjiga vredna svakog truda. Pre nego što Ante i ja popričamo po koju, želio bi da pročitam još samo jedan mali pasus iz knjige, odnosno sa korica. Kaže, zaustavite se, molim, prije što vam padne na pamet nostalgija. Nije ovo igra rock'n' roll cijela Jugoslavije. Ne igra, nikad nije ni igrao. Pleme počinje umirati onog trenutka kad svoje rituale i navike prihvati kao dognika. Ne bojte se, muzika ne umire, samo stijelo odbacuje parazite. A njih se nakupilo u ovih 20 godina. Kako lijepo reče bosanski psih Hrvami Ravnići, bratstvo i jedinstvo je završilo. Vremen je da se poznamo onakvi kad stvarno vjetno. S završilo na dva flora. U masovnim grobnicama i koncentracionim lokorima. Na koje mota dva flora? Želi šta ti sviram? Pičko jedna nostalgična. I love you, my Balkan Beat, my mother. you, my mother. you, Tvoje dinstvo je završilo na dva flora. Pred stračky vodovým aj masovým kočima. Tak to je more dva flora! Ty Pičko je jedna nostalgičná! Jepo ti bijelo dugme, majku. Jepo ti lepa brena, majku. Jepo ti Joni Štulić, majku. Jepo ti paket aranžvan, majku. Jepo ti komunizam, i svastiku i majku. Aha, aha! The life of your life is je da se upoznamo Onakvi kakvi stvarno jesmo Onakvi kakvi stvarno jesmo Onakvi kakvi stvarno jesmo Onakvi kakvi stvarno jesmo Kulturno program edukativnog karaktera kada smatraš da se rodila, zapravo, sedma republika, ta duhovna? Tu se spominja vrlo često u knjizi 68. godinu. I šta je zapravo bilo o Pa, ja, ja zapravo mislim da se stvorila u tom punom obliku tek s novim valom. Da je ovo prije bila priprema i da je tek tad, dakle, početkom 80. možemo reći nakon tukove smrti, a ta komunikacija između gradova, između Ljubljane, Zagreba, Beograda, Sarajeva, pa onda kasnije u drugom krugu i, i, i Novog Sada, Rijeke, da je postala dovoljno jaka i dovoljno konkretna da, da zbilja stvori neku scenu koja je koja je bila jugoslavenska u pravom smislu riječi i da je to možda bilo jedno od rijetkih jugoslavenskih stvari koje je ta zaista nadnacionalnih fenomena koje je ta više nacionalna nesretna država uspela stvoriti. Kako objašnjava činjenicu da je zapravo se to desilo nakon Titove smrti, i nakon što su ono te tege malo malo ovaj se opustile. Pa to je možda slučajno, a, a možda i nije slučajno. E, ispada iz mnogih knjiga koji se bave baš politikom i nekim društvenim situacijama, koji sam pročitao u istraživanju za knjigu sam ovaj, vidio da je taj neki raspad Jugoslavije se gotovo uvijek računao o titove smrti, dakle početak kraja. A onda paralelno eto ovaj, su vjerojatno neke bez tog velikog kulta ličnosti odnosno bez živog čovjeka u tom kultu se se ovaj Uh, su se neke stvari olabavile i, i, i, i s druge strane te 80. su bile izuzetno plodno vrijeme i globalno gledano u, u nekakvoj pop kulturi i možda posljednja dekada pop kulture u kojoj je ona imala neke neke svoje ovaj, neke svoj razvojni put a ne, a ne ovu dekadenciju koja se događala u 90. i zapravo nekakve uh, nove ideje koje se pomaljaju sa promjenom tehnologije, propašću, diskografije i svim tim stvarima. Dakle, to što, je, to što, nam, je, to što nam je najveći sin otišao, a, a, a nekakva nova muzika došla, mislim da je previše sinkronizirano da bi bilo baš sasvim slučajno. Teza o Sedmoj Republici je više manje vezana za, za muziku, o, ne toliko za film i ževnost samo pozorište. Uh, da li je jedini razlog bio za činjenica da se nije toliko polagalo na samu muziku koliko recimo na film kao vid umjetnosti. Pa ja iskreno, ja sam se samo u knjizi sam se bavio uglavnom muzikom, ali mislim da je Sedma Republika definitivno definira je dakle taj duhovni prostor, definira i film i književnosti i kazalište, dakle svi oblici ovaj umjetničkog izražavanja i neke kulture koja nije bila elitna, koja nije bila baš najbliža ovaj, a, političkim strukturama. Književnost tu vjerojatno a, najmanje, najmanje a, takva, zato što je uvijek je bilo državnih pisaca i onih koji su, a, koji su nekako ovaj, označavali ovaj, nego koje društvene prevrate ili najavljivali poput, ne znam, Srpska akademije nauka i umjetnosti i cijelog tog društva koje se koje skoro pa eto, najavilo ono što se događalo u 90-ima. Tako da je, čini mi se da je što, da su te, što je ta umjetnost i kultura bivala više ljevo odnosno više, više dalje od centra i dalje od političke moći to je bivala kozmopolitskija, naprednija povezanija i to je zapravo bila više dio te sedme republike. Tako da sam sad čisto zbog neke, neke stvoje ovaj, a, ograničio sam se na muziku zato što nju najbolje poznajem i zato što je trebalo, čini mi se, trebalo, trebalo je a, ograničiti, odnosno fokusirati stvar, ali mislim da bilo ko ko, ko prati film može napisati jednaku, jednaku knjigu o filmovima i o filmskim radnicima koji su zaista nisu bili ni srpski, ni hrvatski, ni bosanski, nego baš ništa od toga, odnosno dio te velike države koja je, koja je tada postojala i koja je to jedna teza knjige da je zaista imala neke dobre stvari koje, koji se ne bi trebali rješavati ni u ovim nacionalnim državama sada. Postoji dokumentarac, ne znam da li si ga gledao sinema komunista? Još uvijek ne, da, ali, ali čini mi se da s više strana je krenulo u sličnom pravcu ovaj, a, da li je neko, vrijeme za neku reviziju toga što smo, smo, smo donijeli iz Jugoslavije ili ne, ali mi se sviđa da, da na puno raznih strana kreće neka slična ideja dakle ideja da se bavimo onim što nas povezuje a ne onim što nas dijeluje Kad izgovorimo izgovarimo ajde o tom odnosu i filmu i muzike činjenica da je Tito bio ona stara Lenjinova škola da je smatrao da je film najvažnije sredstvo kojim ste služili, muzika nije toliko bilo u prvom planu, to je činjenica, ali koliko vjeruješ onda u postojanje tih teorija o državnim bendovima, pre svega kad govorimo o Bijelom duglu? Pa meni je to beskreno zabavno da baviti se tim, tim mogućnostima da je to možda djelomično istina ili, ili potpuno o tome da su neke karijere projektirane u baš direktno u udbi ili i nekim službama ovaj, državne bezbednosti, kako se to već zvalo. E, bielo dugme, ja mislim, zaista bilo jedan bitan integrativni faktor u toj državi, e, ali, nažalost, pokazalo se i, i na njihovoj karijeri kad je, kako se država počela dezintegrirati, tako je i bielo dugme prestajalo bit ikakav faktor, pa su zapravo i prestali postojati na, na turneji gdje su umjesto jugoslavenskih ljudi počeli donositi republičke zastave na koncert i, i ovaj, tako se zapravo na neki način može pratiti ta želja Bregovićeva da, da, da, da stalno nekakve političke poruke šalje kroz muziku pa eto na kraju to završilo sa onom zlosretnim spojem hrvatske i srpske himne na, na zadnjem obumu u dijelu dubmeta, Nije prošlo. Uh, ja, ja mislim da je, da je zapravo, ako gledamo to, uh, rock'n'roll i, i muziku su stvorile neke generacije koje su urođene, dakle, iza, iza drugog svjetskog rata i uh, bile su... Njima Jugoslavija je zaista bila dom. To je, to je u nekom segmentu bila država koja, koja je funkcionirala i koja je izgledala prilično čvrsto. Dakle, bilo bi suludo pomisliti da od, ne znam, dvadesetak miliona ljudi da, da su svi bili, ono, intimni disidenti. Neki su uživali u stvarima koje ta Jugoslavija imala na raspolaganju od, ne znam, nekakvih, nekakvog sustava omladinskog koji je podržavao da se omladina bavi nečim korisnim, to ne znam, besplatnog obrazovanja, zdravstva, školovanja, eto, pa, eto pa je sve skupa to dovelo do, do stvaranja nečega što je, što je cijelo vrijeme zanimljivo je bilo i to, to knjiga jednim dijelom obrađuje da se Jugoslavenska ideja stvorila na kulturi a da u državama koje su ozirotvorila Jugoslavensku ideju kultura bila apsolutno zadnja rupa nasvirala i onda se mimo tog sustava eto dogodio rock'n'roll koji nikom nije bio u smislu ovih elita nikom nije bio jako važan ali je bio eto bolje da se omladina nečij baviti, samo bez nacionalizma. Je. Tako da je to bilo idealno. Kozmopolitska muzika, uh, jaka infrastruktura omladinskih medija i klubova, diskografija koja se na, na, na tome zapravo sagradila i počela funkcionirati na svjetskoj osnovi. Sve izgledalo idilično dok je ta država funkcionirala kako a onda je. Čuo si sigurno, znaš za teorije, koje je čak i Sonja Savić o, zastupala o tome da je pa, možda čak onaj država, ali zapravo tu kulturu pre svega ljude je li u Beogradu, o, počeo od Šarlapa pa EKV pa nadalje, uništila isto tako udba, tako što je dovela herojnju u Beograd. A mislim... <gled> Ja mislim da je ovaj Jugov komentar... <laughs> Najbolji. Najbolji. Ne, ne znam šta bi mislio o tome. Ne znam šta bi mislio o to, toj, ovaj, toj, toj tezi. A... To, to bi se jedne strane značilo da je ipak se ozbiljno shvatalo i sve to da. što se radilo. Ma mislim, kad god pomislimo da, da, da je ova naša stvarnost ipak relativno jednostavna i da sve te teorije zavjere su su besmislene, onda se pojavi nešto što, što nam govori da, da možda uopće a, svo to paranoidno razmišljanje o tome da je sve povezano nije, nije sasvim bez osnova. Počet od politike pa naniže. Ali ja ne vjerujem u to. Ja vjerujem, vjerujem u to da je ta generacija išla do kraja, da je to bila jako hrabra i... i, i, i ovaj, Tragična generacija na kraju koja je Htjela sve probati Koja je zaista bila dijelom Neke svjetske generacije U tom trenutku Nimalo lošija, nimalo, nimalo inferiorna I u tim 80 gdje se svašta prelomilo i, I dogodilo Su oni rasli i napredovali Ljude od 30-ta godina I Potpuno šokirao rat i, i, I oni su Na jedan tragičan i častan način svi nestali s ovog svijeta, ili gotovo svi. Što je jedna od velikih, jedna od da, ratnih da. tragedija koja, koja je naravno podpomogao tu i heroini, razno razne bolesti i razno razne životni stilovi. Ali mislim, je to sasvim neva, nevažno danas da je puno važnije ono što su nam ostavili nego kako su živjeli ili umrli. Pa ja tu priču o, o tome da je da je heroin podmetnut, ne bili uništio najbolju mladosti Jugoslavije Mislim, to bi bilo stvarno precrno da je istino. Ne, ne bi volio kad čak i da to je isto. Kad malo razmislimo i kad se setimo da su ti isti ljudi i zudbe zapravo bili među, među vodićima, trgovcima, oružja, kjerovina i svega 90. godina, pa dan danas da onda je recimo u, u, u, u, u toj nekoj konstalaciji bi se možda ta teza mogla ishvatiti, ali ne da bi se uništila mladost, jedna najbolja, mm. nego prosto su možda vidjeli kuda stvari vode. Pa to da, je. možda je i to bio jednostavno dobar biznis, neko je dobro zaradio na tome, moguće, da. Mojka Pcela Svetlana letola, ostaj sa. Ovak radi, bi smo malo bolje. Mismo dozvolili da stvari odu predaleko. Borba bila ispod časti, protiv razuma. will have to repent not only for the words and acts of the children of darkness but also for the fears and apathy of the children of light. tog novog talasa uforedo sa tim rastao i broj folk izvođača. To su dve struje je koje su se razvile. Jedna je nažalost to se u potpunosti ugasila početkom 90-ih, ova druga je nastavila da živi življe nego što je ikada i bila. Ovaj, koliko smatraš da opet to ima veze sa, sa tim nekim olakšanjem i smanjenom kontrolom i stegom koja se desila nakon njegove smrti? Uh, ja mislim zapravo da turbo folk, odnosno prvo ono novo komponovana narodna muzika, pa kasnije turbo folk je... Uh, je bio logičan proizvod uh, uspostavljanja uh, diskografske industrije i show biznisa čak uh, u Jugoslaviji na način na koji on funkcionira u Zapadu. Dakle, on je velikim dijelom stvoren na toj, sad ćemo političkim rječnikom reći, lijevoj ili centralnoj uh, sferi, dakle na, na rock'n'rollu i na, recimo, zabavnoj glazbi. Uh, da bi jednostavno u jednom trenutku mu je pohvalio taj desni krak, taj neki ono krak ono nekakvih ljudi koji prodaju užasno puno ploča, a recimo bave se nekim primitivnim, uvjetno rečeno ili jednostavnim formama. Sve više, standard je bio sve bolji, bilo je sve više gramofona u državi, sve veće naklade ploča i jednostavno je jedna scena koja je uvijek postojala, dakle neka kafanska Scena uh, narodne glazbe je modernizirana i onda sa pojavom lepe brene uh, zapravo pretvorena u proizvod I nakon toga, naravno, kad, kad neko proda milijun ploča ili blizu milijun ploča, onda je logično da svi diskografi razmišljaju o tome da naprave nešto slično. Pa da prodaju malo manje, ali opet da puno prodaju. Dakle, mislim da to bio jako ekonomski, ekonomski potez, da to bio prilično... Uh, niti motivirano politički, niti, niti nekako kulturno ili nekulturno, nego da jednostavno jedan veliki dio publike nije bio pokriven u, u, unutar te, te skice show biznisa u, u Jugoslaviji 80. jer niko nikom nije smetao, čini mi se, kad se danas gleda po, po, po nakladama, po broju koncerata, to je bila jedna mirna koedzistencija nije, nije to sad bio rat koji je nastao u 90. more, naravno, sve se smanjilo, onda zbiljno nije bilo prostora i mjesta za, za, za, za jedne, druge i treće, nego su samo jedni mogli opstati bar neko vreme. Su... Da ne zaboravim, ono prestočim pitanje vezano za sam naslov knjige sedma republika, da li si ima možda eventualno još nekih naslova koji su bili u opicaju i da li ti je ikada palo na pamet da bi recimo neko samo samom naslovu knjige mogao da misli o o pitanju kosovske ređavnosti <laughs> mislim da su to spomenuli tu, tu, tu zadnju stvar ovaj, baš u, u novom liberu na jednom sastanku nevezano nije to bilo sad kao pa da ne napravimo to nego jednostavno kao jedna jedan kuriozitet a, a pa sam se ja tad sjetio da bi se to moglo tako gledati. Mislim zapravo i čitajući neke taj politički dio priče sam, sam eto čuo da se ta, to pitanje a, ovaj, Kosova Republike naravno povlačilo i prije ja, a još u Jugoslaviji. A, nije, nije mi to bila namjera, a naslov je bio takav jer je naslov na neki način posuđen, odnosno izveden iz knjige Grela Markusa, Invisible Republic koja se bavi albumom Bob na Basement Tapes i govori o nekoj Americi koja je koja je baš to, ne, označena nekim književnim, glazbenim i nekakvim mitološkim proizvodima. E pa na osnovu te knjige koja je mene na neki način inspirirala na na put pisanja ovoga je došla ta sedma republika, to je bio čak čini mi se u nacrtu uh, koncepcije, bio nekakav podnaslov ili nešto ali se onda to ovaj, urednicima jako svidjelo i onda smo ostali, ostali pri tome a čini mi se da sad da, da funkcionira, čisto mislim, živimo u medijskoj sceni kakva je i nešto tako kratko, efektno i nešto što se može povezati i s ovim i s onim je, je dosta korisno za, za promociju knjige. Mm -hmm. Primetno je, a to će bukvalno svi koji su ovdje 90-i gledajno živjeli, potvrditi na sobstvenom primjeru. Određen nedostatak informacije, naravno više pokrivaš e, prostor Hrvatske scene, jer si ipak ovdje bio prisutan i živio u ono vrijeme je teško bilo doći do pravih mm. informacija šta se zapravo dešava sa druge strane. Koliko ti je to negdje bio u pisanju knjige? Pa zapravo je u, u pisanju mi je sve više postajalo jasno da, da, da ne moram nužno biti da ne moram nužno teže tome da napravim neku sveobuhvatnu sliku što, što se događalo na, na scenama. Prvenstveno Zagreba i Beograda jer je to na neki način knjiga o potrebi komunikacije ta dva velika grada i zapravo ne, ne samo o potrebi nego o tome da je to komunikacija nužna bilo u negativnom ili pozitivnom preznaku jer i intenzivna mržnja je komunikacija. Tako da a, a, je mi se više činilo da trebam ilustrirati neku, neku atmosferu i, i, i, i ovaj, da ne moram nužno navesti sve ljude koji su se u tom trenutku bavili nečim bitnim, važnim i ne znam ideološki prihvatljivim za ovu, za ovu priču. A, nisam siguran, da, nije puno ljudi još u, u Srbiji ni pročitalo knjigu pa nema puno reakcija, nisam siguran koliko sam tu ovaj, srpsku scenu 90-ih uspio, ne bih rekao, opisati nego naznačiti. Ja? Dobro, Rupet si popunio ja. sa Draganom Kremerom i sa određenim ljudima. Da, e... Meni je zapravo bilo, 90. kao, kao neke godine propadanja, bilo su, su i važne dvije stvari da, da pokažem da su uh, Hrvatska i Srbija u tom kulturnom smislu propadale na gotovo identičan način. Skoro da bi se pomislilo da, je, da, da to ima nekakvu vezu. A, I druga stvar je bila ta da je i uprko svemu tome, uprkos tome da, da, je, da, je, da je cijela jedna kultura, postala užasno nepopularna, skupa, čudna i nepotrebna u tom novom nacionalnom zanosu, da i uprkos tome su neke veze postojale i, i, i uspjele su se održati. Dakle, I naravno, kroz sve to skupa muzika sama sebi nekako uspjela obraniti čast. A... Je, ovo nije knjiga koja, koja bi trebala biti nekad sad historiografski pregled toga, ovo je više knjiga o tome šta se događa a, nekom nematerijalnom duhovnom, a, šta se događa u nematerijalnoj i duhovnoj sferi u trenutku kad ono, kad ono užasno materijalno, užasno interesno i užasno možemo reći kriminalno a, ispleva na površinu. Dakle kako se obraniti od od ne znam od, od prokletstva mjesta i vremena u kojem živim a, tako da eto o, neka mi se oproste rupe kojih sigurno ima a, zato su tu neke, neki, neki ove citati iz, iz razgovora s kolegama iz Beograda bili važni više zbog toga da pokažem da je ne znam ovaj nekakav a, taj sustav koji, koji podržava Kić i u Beogradu i u Zagrebu, odnosno u Srbiji, u Hrvatskoj, funkcionira na potpuno istoj osnovni. Čak su i... Na Sarajevo, Bosna i Hercegovina, to je tuk malo specifična priča, a ovaj stiče se utisak, jedno vreme su naravno čak i bili napredniji od samog Beograda i Zagreba, a s druge strane opet nekako su pratili raspad, dezintegraciju, jeli koja se dešavala između Beograda i Zagreba. Uh, pa ja mislim da je Sarajevo zapravo najviše, najviše stradalo, to naravno ne treba biti jako pametan za pomisliti, uh, najviše stradalo u ovim ovim, ovim ratovima uh, i između ostalog je zato što je najviše vjerovalo u Jugoslaviju, što je Sarajevo bilo nekakav ono najuspješniji proizvod Jugoslavije ako, ako tako to možemo gledati. Dakle neki grad koji je je u osamdesetima i zbog te olimpijade jednostavno nekako napumpan do toga da je skoro sve što je dolazilo iz Sarajevo bilo nevjerojatno uspješno od još ranije dakle to počelo s bijelim dugmetom pa ne znam, u Sarajevu se proizvodio golf u Sarajevu su se rodili na realisti u Sarajevu je, je, ovaj, je postojalo niz stvari koji će u tim kriznim godinama dakle ekonomske neke krize jednostavno Cvale, jer je, naravno, drugom sistemu odgovaralo da, da ima neki grad kao primjer. A s druge strane to... Uh, Sara je uvijek bilo manji grad Zagreb i Beogradu, uvijek nekako upućeno prema bilo Zagrebu, bilo Beogradu i uvijek je nekako prirodno pokušavalo stvoriti neki srednji put između ta dva, ta dva grada. Uh, i, I upravo zbog toga, vjerojatno, imalo najuspješnije muzičke proizvode u Jugoslaviji, naravno u smislu tiraža i popularnosti. Ali onda se to na najstrašniji mogući način, ne da im se obilo glavu, nego je, nego je možda i svjesno uništen taj, taj iluzija. Ovaj, evo, neki dan je, baš u nišu je na promociju bio jedan bivši Sarajlija, tako se predstavio. Dakle, ovo ovaj je čovjek koji je od rata izbjegao u Srbiju, sad i u Nišu, i rekao je da da je ovaj, citat Damira Avdića, odnosno njegova pjesma Bratstvo i jedinstvo, da, da danas vidi da je, da je to potpuno točno i da, da, da, da, smo, da su oni svi skupa, odnosno svi mi skupa, da smo živjeli u jednoj lijepoj, ali vrlo opasnoj vuziji, jako dugo. A, tako da, et, to je... ovaj to je možda neka priča o tome. Iako kažem, bez obzira na Jugoslaviju i sve naše krahove, Zagreb, Beograd i Sarajevo činjaju neki trokut koji, koji čak i danas ili kroz svovo vrijeme, dakle, postala neka komunikacija, čak i danas postoje u muzičkom smislu bendovi iz Sarajeva koji nude neku sredinu, nudu neku, neku prihvatljivost, ne, neki no, neku novu formu. Ako je, ne znam, Edo Majka bio prvi, eh, možemo reći, post-jugoslavinski post a, post, muzičar koji je u svim republikama bivše Jugoslavije postao dosta popularan i omiljen pa ne znam, dobro, oni iz Tuzla nema veze odnosno iz ne, znam, Brčkog da, pardon ili Letu štuke, ili ne znam, dobio za kolektiv dakle da, mislim da, da tu uvijek postoji nekakav neka priča koja zapravo vjerojatno nije imala vezi opće s Jugoslavijom ali imala bi da smo živjeli ne znam, ili, ili Turskoj, ili da, da smo ono Odovijek imali svoje male državice bi se nešto slično vjerojatno dogodilo. šta se dešavalo sa Snežanom Kordići, onom njenom knjigu o jeziku i načinu listu. Da, da, da, da. Da, o, da, li, da li je bilo sličnih kritika o, koje si, koje se je na, na račun ove knjige jer je otprilike teza ista i veže se za taj postojanje zajedničkog jezika koliko god to neki da. ljudi želeli priznati ili ga nazivali na ovaj ili onaj način. Pa da, mislim, možemo ga mi nazivati koji god hoćemo. Ja nemam ništa protiv da se on naziva hrvatski u hrvatskoj, srpski u Srbiji, bosanski ili bošnjački, kako već. Mislim, to je... Mi smo nekako je u toj, toj novoj, novom nacionalnom preporodu s kraja 20. stoljeća se na sve pokušavalo nalijepiti neka oznaka nacionalnog i taj jezik je... E, e, Isto, oko njega su se iskopali rovovi, dakle, tu se počelo braniti, to se u Hrvatskoj je bilo, a vjerojatno i u Srbiji, uh, strahovito odjednom važno da se ne kaže prisutan nego nazočan, dakle, užasno su se ograđivale stvari oko jezika, što je besmisleno i glupo i time se osvrimašuje i jezik i kultura, ali to su, to su bila takva vremena i srećom su prošla. Nažalost, nisu još vidi šta se dače, recimo, u gori. A dobro, da. <laughs> Imaš, imaš pravo ali, ali mi se bar iz ove perspektive zagrebačke, a to je uvijek ovako velikim gradovima teže primijetiti, mi se čini da je sad ipak ipak bitno bolje. Dakle da, da, da smo nekako na tragu toga da shvatimo da, da bez obzira da smo ionako svi pod, pod težim napadom a, neke globalne kulture i da to što se međusobno razumijemo i možemo jedni drugima ovaj biti zanimljivi u smislu tih kulturnih proizvoda da je to samo veliko bogatstvo i, i šansa za, za sve naše kulture nacionalne, ako ih tako nazovemo, da, da, da, da na bolji način e, sudjeluju u toj globalnoj kulturi, koja je naravno već, već kao nekakav ono e, koji je zapravo vjerojatno najuspješniji proizvod ovog engleskog imperializma, puno uspješniji od političke. Mm -hmm. Činili ti se da su zapravo ono, turbo folk kultura reality show-i poput Big brother i slično Zapravo prvi to shvatili i prvi počeli da, iskoristavati jesu. na način kako već iskoristavaju. Jesu, jesu. Sigurno da jesu i koliko god se meni ta forma ne, ne sviđala a, a, i koliko god mi se to činilo sumnjivim na puno razina, ne mogu... A, čini mi se da je zdravo za društvo, ne znam da je to u Hrvatskoj u nekom od tih Big Brother-a pobjedio Rom, da su to neke, da ova neka srpsko-hrvatska romansa iz, iz prošle godine također imala neke svoje pozitivne učinke, ne, ne, ne nužno za mene, ali za, za, za neke ljude koji su ciljna skupina toga sigurno je. E sad, da li je to da je to ulagano u neki progres ili, ili možda samo vulgarno korištenje sentimenata bili li to paradoksalno da su zapravo oni bili ti prvi koji su shvatili sve prednosti, a ne recimo mi, evo ljudi koji smo, koji bi mogli da predstavljamo na ovaj ili onaj način tu srednu Republiku. Pa da, mislim. Koliko je to zapravo naš poraz? to je to pitanje da li smo svi skupa mogli učiniti više i jesmo li ovaj krivi za prvo to što nas je rat zatekao nespremne onda možda naš najveći grijeh svih nas je taj što nam je politika odratna i što smo se svi od nje micali koliko god smo mogli. A onda je vjerojatno... Naravno nevamo... i ostavili prostor Bagriča. Da, prvo to. To. A, to, su, to su stvarno ovaj, teška pitanja. A, stoji, sad, možemo vjerovati u tome da, da, da je, ovaj, da je ovo jednačenje i povezivanje na neukusu zapravo uvijek postajalo, uvijek se tu ni rat to baš nije puno spriječio a, a da je nama koji smo možda htjeli se to to činiti na nekim drugim osnovama to bilo ne možda direktno nemogućeno, ali svakako otežano jer ne znam tu, tu Hrvatsko je izuzetno lako bilo postati ne znam, jugo ili pa dalje do Četnika, ovisno o tome gdje, se, gdje, gdje si obavljao tu neku svoju malu javnu, javnu, ovaj, javnu ulogu da pokušaš biti normalan unutar te nenormalne situacije. A to nije bilo bezazleno u to vrijeme i sad nikoga to nije spriječilo da se bavi onim, onim što, u što vjeruje, ali je jako suzilo krug, doseg do, toga, doseg tih stvari. Ovaj, bilo je ljudi u Hrvatskoj koji su u 90-ima htjeli i pokušavali dovesti ne znam neke srpske bendove u Hrvatsku, ali to zaista bilo ovaj, nemoguće fizički sve do 98 i tog dolaska Ramba koji je također bio vrlo, vrlo, vrlo ran, rekla bih. ne znam, ne znam. Meni je drago da smo svi skupo preživjeli to što smo preživjeli. Ja, da možemo da sredočimo sada pa s pomoć Da, ja, ja, se, ja se pitam, ja, ja za sebe ne mogu reći stvarno da, da, da mislim da sam radio što sam mogao raditi a, kao što su i svi radili što su mogli raditi i ne znam od toga da je, taj, da je Boris Lajner tu pokrenuo cijelu tu akciju pro onog koncerta u Pragu i Berlinu gdje su ovaj 93. svirali skupa EKV vještice a, Orgazan, I to je naravno u Hrvatskoj bilo jedva da se čuo, da je. dakle nije bilo, nije to bilo omiljeno, tu, tu, tu je toliko vladalo uh, svrstavanje, dakle ako, ako ne kažeš da si s nama onda onda vjerojatno ni, onda si vjerojatno protiv nas. dakle Nisi čak mogao biti ni po strani nego si morao biti vrlo jasno definiran to je opet možda i razumljivo s obzirom da je zemlja bila okupirana ono, u trećini i da je bila ugrožena bar to, to neko prvo vrijeme a onda sad, naravno da su to uh, političke elite instrumentalizirale i iskoristile u ovo što danas danas smo svjesni da smo na račun te nacionalne države izgubili vada svoja nacionalna bogatstva osim ne znam vode i Znaš kako kažu, vind sam, lud sam. Poim se Mada. da se više izgubilo, ali dobro. Da, to je taj neki osjećaj da se, da se u, u svu tu muku i žrtve nije, nismo se baš pomakli daleko od, od ne znam, 90. I, i ovaj, ono, doba Ante Markovića. Mislim, još uvijek imamo nostalgično sjećanje na to vrijeme kad se kao imalo novaca i, i živjelo ljepo. Makar je to bila iluzija na američkim kreditima sad. Svjesni smo da je ovdje zapravo, tu govorimo o utjecaju na javnost, zapravo utjecaju televizije negdje najjači. Da. Prosjeku ono, čovjek sa Balkana gleda TV od 5-6 sati dnevno, što je čini mi se daleko najviše u Europi. A znamo opet kako što je televizija uradila i 90-ih godina. Koliko misliš da je tu napravljen određen pomak, pomak naprijed i šta su ti zapravo bile negdje pa neke oaze normalnog načina razmišljanja to tih ljudi 90-ih godina. Pa nije ih bilo puno činimo se, bilo je tu, zato mi se čini da su ne znam tim bile važnije. Ti neki medijski mali mali otoci slobode. <hlas> Ovdje kod nas prije svega ferao tribumi novi lisici. Neki Brekle Radio 101, a on je završili na tako tužan način da... A doduše svi su zapravo ti oporbeni junaci završili na tužan način danas. E, televizija je bila iz, baš izuzetno maligna tad. Danas mi se čini da nije baš tako loša situacija, ali danas je toliki šum u kanalima, toliko nebitnog sadržaja nam se nudi, i toliko sadrža koji je, koji je praktički nevažan onog časa, već kad se emitira je potpuno nebitan, da je možda ta apatija, neki nus proizvod, čak i gora, da je ona gora od, od, od onog što smo imali u 90-ima, jer se je to bar tjeralo na neku akciju, na neki stav, na, na borbu, na, na neke sitne pakosti, ako si mogao napraviti. A, Zagreb je bio vrlo mračan grad tad u nekom smislu, ali on, oni, oni mali komadići svijetlo su zato bili sjajniji. Tako da danas je sve nekako ono, europski odnosno ono be evropski i, i meni možda manje uzbudljivo i poticajno, a možda i to zato što sad imam Ediga već skoro 40 godina, pa to više nije moja mladost, nije ni moja pobuna. Nije ni... S druge strane, mislim da je možda naj, najvrijednija stvar, sigurno najvrijednija stvar, u tom društvenom smislu koji sam svjedočio možda uopće u, u Hrvatskoj neovisno je bila, bila ova pobuna studenata na Filozofskom fakultetu prije par godina, to je bilo i artikulirano i, i, i bezkompromisno, i pametno i to je stvarno bilo ono svjetlo na kraju tunela i zato čini mi se da treba vjerovati da neki mladi ljudi rođeni možda već kad je Jugoslavija bila mrtva, neopterećeni, uh, mogu donijeti neke dobre stvari. Prošlo već skoro 15 godina, od do ovog rata tu u Hrvatskoj. Mogućnosti komunikacije su puno bolje. Puno bolje, da. Postoji, postoji, sve, sve je dostupno i to je sad možda čak prevelika razlika, odnosno na ono vrijeme kad ništa nije bilo dostupno. Pa su se možda malo ljudi pogubili u toj dostupnosti. Ali je to, mislim, trenutna faza da će vrlo skoro se stvoriti neka hierarhija unutar, unutar tog cijelog svijeta koji ti je na jedan klik udaljenosti. I da će onda doći do, do, neke, do nekog novog pokreta, uh -huh. nekog novog zbližavanja. Za koga smatraš da ste danas ono šivaca Republike, republika? je to bio novi talas. Danas to se spomenjao između ostalog i Damira Avdića, Goribor... Uh, repetitor tako da, dalje, tako Dobro, to, to, su, to su primjeri koji nije to nužno ono kritičarsko spominjanje kao ovo je genijalna muzika, o drugo ne valja nego primjeri nekih ljudi koji, koji se bave muzikom na način koji se meni čini čisti, ispravani i koji je svakako uh, izmaknut iz, iz nekog svog nacionalnog ili državnog okvira, dakle svakako i Goribor Javdić i, i repetitor i neki još i hrvatski i srpski bendovi su shvatili da ono moraju svirati što više gdje god mogu I, i nemaju Meni se sviđa kod toga najviše što je što mi se čini da se gubi taj nacionalni predznak što Damir Avdić više nije uh, bosanski kantautor ili Goribor bend iz Bora, to je to su dobri bendovi, dobri muzičari koji dijeluju na jeziku koji svi razumijemo. Eto, to je meni veliki civilizacijski korak naprijed, iako je malo porazno da, da, da to bude ovaj, napredak u 21. stoljeću. Kulturno-umetnički program edukativnog karaktera. se skolokuanić ili fašistički rok pomalo pa... uči kao oksim oksimoron pa ja nisam siguran Ja moram bit provjeriti da li to zaista piše kis ovaj nadam se da da ovaj sad mi se čini da to možda malo ishitreno iako uh... Rock, svjetsko, svjetsko čudo fašističkog roka. A da, da to je međunaslov, međunaslov, dakle to je, je, dakle, da, da, da. je, je ova jedna urednička intervencija koja je legitimna a, i to se može nazvati tako. A, samo zato što a, mi se čini, možda je to pretjerano i to je užasno tanka linija između tog ono a, doboljublja i patriotizma i a, i tih nekih univerzalnih vrijednosti i onog i koketiranja sa fašizmom. Ja iskreno mislim mislim da Godon govori ustaški pozdrav na na početcima koncerta da je to prilično jasno gdje je to usidreno. Ali uz, uz to uh, u ikonografiji, u tekstovima i u, u nekoj ideologiji koja proizlazi iz, iz, iz te muzike i njenog, njenih tema je to uh, svakako sadržajno koketiranje i bavljanje nekim fašističkim motivima, što čini mi se nitko nije, nitko na toj razini da bude, ne znam sad, zaista ono, prva rok zvijezda neke zemlje, niko se nije na taj način tim bavio. Iako možda, možda, se, možda se i varam tu, ali... Sigurno nisu bili pr prvi rok zvezde, čak naprotiv više su o, o, skrajnuti negdje, ali donetle ga mogu uporediti sa onim nazi skinhead pokretima, iako i tu ima nekoliko da. različitih, ali u principu to je ta kombinacija rokenrola, pa makar je li u takvoj, u takvoj formi i, i, i te vrste konzervatizma koja je u suštini u samom rokenrolu ne postoji. Da. To je, to, to, je, to je zapravo neka ono, ono kraj povijesti, ovaj, bar u smislu te pop kulture i rokenrola, jer, jer je to izrazito, izrazito tvrdo tradicionalni svjetonazor. A, koji sad jebi ga, eto možda, možda, moj ono ljevo orijentirani mozak podsjeća na, faši, na fašiza, možda nekog, nekog koji na desno ne podsjeća i možda je nekom to glupost, a, ali je to svakako jedan, jedan a, fenomen u tom smislu ideološkog određivanja muzike koja je krenula sasvim sigurno s nekih lijevih pozicija, ono, ako ne, u, ne u političkom smislu nego u smislu ne znam, seksualne revolucije i, i opće ono, prava žena prava uh, rasnih manjina u Americi i, i šta već dakle došli smo do toga došli smo do toga ovdje kod nas i to je naravno taj paradoks se povećava time da Thompson svira baš ono izvorno jugoslavensku rock'n'roll i načicu dakle ono što je uh, Dražen Doljak pokojni nazu pastirskim rokom sad je samo malo pojačano i i, i umjesto tog nekog ovaj uh, derne kroka ovaj bijelog dugmeta je to sad ovaj, malo onako mitološki, malo metalski više. Uh, i da je, mislim sve u tom muzičkom izrazu uh, Tomsonovom, ono baš vrišti 77-mu i vrišti Jugoslaviju. Uh -huh. što je naravno jedan od tih niza niza tih paradoksa s njim, paradoksalno je to da je on ono, dok boravi na, na tim prednjim stranama novina, dok je politički fenomena a neobičan ne muzičar je naravno u nedostižnoj prednosti nad konkurencijom e, paradoks je to da i oni, ne znam, ceca u Srbiji e, imaju takvu produkciju koja je potpuno jasno nemoguća i neizvediva i neisplativa na ovako malim tržištima dakle jasno je da se tu novac zarađuje negdje drugdje a onda čim se zarađuju negdje druge je upitno već na koje načine i, i kako je to porijeklo i, i ovaj, čudno je ne znam biti bit ovaj imati ne znam toliko koncerata u, u, diljem svijeta u, sa, sa, sa ono gotovo jedno nacionalnom publikom. Ali dobro, to su sve ti ovaj naši lokalni paradoksi sa tim novim nacionalnim pokretima i na novonastalim državama slika koja se vidi razlikuje se zapravo samo u bojama, u grbovima i, i eventualno nekim detaljima ako se uporedi recimo konkretno sa tim 70. godinama, pa onim sletovima koje su se dešavale na stadionu 1A, zapravo suština je ostala ista. U principu jedino su se boje malo izmijenile. Da. Točno to, da, to je, to je, ja ne znam, valjda je isto bilo i, ono, prije sto godine. A, to valjda taj neki, ovaj, mentalitet a, oltara, vođe, nekog ko okupi, ne znam, okupi stado, pa onda, pa onda govori i usmjerava ga. Neki, ovaj neki kompleks a, naroda koji, koji, koji želi biti vođen, koji želi dobiti smisao, koji, koji nekako, ne znam, traži neku, šta ja, neku, neku liniju koju može pratiti u svom ovom kaosu. I onda to zaista, kažem, možda više u slučaju Thompsona, nego u slučaju, ne znam, cece, ali to, to djeluje kao neka, ono, rok propovijed, ja, to su... Nijek stvarno mislim da niti, niti on zapravo fašist, niti je to muzika za, za publiku koja koja opće zna išta o tome i koja to je. ono. To je, to je neki koloplec. Stvari koje su koje su se dogodile i sad to tako izgleda, a kažem to ponavljanje motiva je zastrašujuće čak. Ovaj, nadam se da htio bi da izađemo iz tog kruga jer se zapravo uvijek sustinski ništa ne mijenja. Isto. Da, da, uvijek uvijek dođe na isto. Zato bi, zato bi bilo zdravo se, se pomagnuti to od toga, ali eto, e, simptomatično je da su jedini, jedini koncerti velikog, tog tipa ko, na kojima ja nisam vidio sponzorske reklame i banere su zapravo koncerti Thompsona i CC. Svi drugi su brendirani sa, sa, sa konkretnim ovaj, brendovima, a oni sami su dovoljno jak brenda da im to ne treba.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 Sine sa estrade curefine Edno para snimi sine jednu ploću pravu Da platiš studio tata je prodal krapu Budi Kohalid imaš glasa u selu Budi P faca neki Huljić radi ploću Pa karaj dalju i noć Uponoći tonći radi estrade Pjesme pravi uponoći pokud ponoći, u Denis Deniz, mali Daj De mi reci Denis koji kurac to je penis Hoćeš od mene kosi si sa vratami sa mali nos Gospod Huljić ti ne smutiš ša ja sam Nova Nada kuži Imam meura, znam pjeva to ću non stop ali Al' me ne zna a želim biti zvijezda Ili šahovnica kod Thompson želim stop Uđi posao Kaže mu tonče, vidi momče, sino prebaš ima glasa Pjevače, ti sandi, ne puši masa Denis uzme mobitelj, kofon, mikrofon drži Pogleda hudića oči i poče pjeva tono Drži se srce moje, odi ljubavi tvoje Naš rekord crni, izdajmo best off Album iz vođača kad dađe novog izdavača Imić ti užas, izbaci uste ko burnaš Da budeš jeban sa fricurom ko kalembe Pusti vrkove komiša, i se čiča, od će tiči Ko balovac Josip Katalinične Da budeš faca do ljeta, trebamo par dueta Recimo, ti Nea i L.T. i Daniela i Doris Ono ona tebe voli ti nju voliš Da pjesma prođe pomoće Novkovi Džorže potpuni uspje trebamo duet s Bosan Zatino, i Žerom i Lij Ma glupi mama, uh, uh, moja pa otpjava će žera, da ćemo mu koja. Javo vidiš, da nvoj se sredo lili, uh -huh. čig te kuc, u svakoj se misio se more što je vodi srac. Urban, urban, vas svi slušaju ovo, gdje uh -huh. te se za mene kad bore. Žid se, moje, odirju. Gnjesta, ugosti ga i od ugosti ga latin, denis, imenjak oh. tema je bila biti građani ili no, biti, biti seljak slušali ga sportaši, futbaleri koštaši, ko očekivo reprezentacije postoji I ko radi iće ne s vlatkovom pokos, kažu na špicu bilo je laži ko rus, ali ipak imao ukus promijenio ime u DNM ko 7 i drugi album man nije bio božnače nije bio prvi, ali bio uvijek tuneđe Nije bilo puno hitova, pa, pa je sviro ređe Živio na staroj slavišto svako rad. Postoje jasko četvorka, denače, vješto da roka Ostala je ona stvara, ali uvijek spasi stvari pa. Dan da nas u karijeru drži, ajmo, ajmo svi sad! Drži se srce moje, oh, What oh, do you no. Čuvro je, tu smo samo je, prize suce moje, o ljubavi tvoje, drugi rame se neću troje, tu smo oboje. Kulturno umjetnički program edukativnog karaktera. Dosta si pažnje prosvetio upravo diskografiji izdavačima raznim, ali ovaj, ono što mi se jako sviđa, što je dosta pažnje posvećeno iz Denku Franjiću i slušao i najglasnije čovjeku koji je u ono lude vremena svoj trip furao, isto kao što ga furao yeah. i dan danas. Smatruo da. se da je ono, donekle i u javnosti i na bilo koji drugi način zapostavljen da za to što radi Sigurno. jednostavno nije dovoljno... Izmešen. Sigurno, ali, ali on je užasno zapostavljen i njegov primjer je zapostavljen, ali on je po prirodi takav, on, on mora biti diskretan. On, on, svi izdavači se pokušavaju gurnuti ispred muzičara, on se toliko povlači sa strane i iza da, da ja sam kao mlad novinar pokušao prvi i posljednji pokušaj stvaranja legende od Zdenka Panića unutar tog malog teksta koji sam imao na raspolaganju, kad smo kolega i ja radili intervju s njim i probali na taj jedan onako ovaj malo i tabloidni način predstaviti čovjeka koji je otkrio majke, ne znam, kod kojeg su objavljivali hampersi koji su tad taman potpisali za epitaf. Dakle čovjeka koji je mogao svakako bolje unovčiti svoj svoj ljubav prema muzici. I onda nam je on, on nam je se tako lijepo spustio na zemlju i rekao da se njemu to jednostavno nije dalo, da se nije dalo raditi ugovore, da to njemu sve besmisleno da. Potpuno je demitologizirao tu priču. Neko drugi bi od, od njegovog prvog susreta s majkama napravio, ne znam, ovaj, ono, dramsku seriju od četiri epizode, a on je rekao da ja sam njih videl, a on ima taj svoj kajkarski. Kao on ih je vidio i... I ovaj, bili su mi super, onda, onda je mi je rekao, pa kao, zašto ne izdate kazetu, onda su mi rekli, nama se ne da. On je imao neke novce, pa je mi je on to napravio. I tako uvijek. I on nikad nije potpisao nijedan ugovor. On je, on je cijelo vrijeme radio isto, i ja zaista mislim da ne, možda ne postoji, čak i u regiji sad, band koji nešto nije objavio za Zdenjka. Tako da je on sam zaslužan za to da on nipošto nije niti želi biti neka legenda i neki zaslužen čovjek a, a, on to radi vrlo vrlo diskretno i, i upravo je to najljepše u svemu. I ovaj, da, da, da su muzičari uvijek ispred. Tako da i srećom su došla vremena kad, kad se ispostavilo da takav, takav, takav entuzijazam i rad donosi neke krasne rezultate i, i ovaj kad ta njegova ono legenda koja se proširila usmenom predajom postaje sve šira i jača i za, više joj ne trebaju mediji zapravo. to je to pokazuje da, da se može nešto napraviti ja treba biti jako uporan to traje 25 godina Zdenko je svakako baš ono svijetli primjer koji ti je koji ti je idealan soundtrack uz knjigu pet, recimo, stvari. Aha, Mislim, možeš i da. više, slobodno. Pa, bojim se da će izgledati kada je to, ono, kada sam užasno, ono, kao retro orijentirano ali to je, valjda, samo zato što što mi je to... Što, što imam dugo pamćenje na te pjesme, pa bi tu, vjerojatno, bila ovaj... Bila ona se budi od, od, od Šarla Akrobate. Bio bi EKV i to ova pjesma zajedno... Bio bi... Bila bi obrada Shane'a od... Iceburn'a... Bila bi ta pjesma koju, koju nažalost nismo objavili, čiji tekst nismo objavili u onom nastavku, dakle, apendiksu knjige gdje su objavljeni neki tekstovi pjesama koje se spominju u knjizi, od kultur šoka sa zadnje ploče, tamni vilajet. To sam dosta slušao dok sam pisao. E, I... Još jedna je ostalo. Vjerojatno neka pjesma od Manca, jer mi je on strašno blizak po, po tom nekom endemskom duhu. I njega smatram jednim od najoriginalnijih e, ovaj muzičara koji su opće uopće pojavili kod nas ikad tako da bi to bilo neki, neki moj mali izbor pre nego što se prepustimo muzičkom izboru odnosno soundtracku Ante Perkovića ja bi samo da napomenem par stvari jedna stvar da su telefonske odnosno mail linije hekupek at gmail.com upravo otvorene dakle ko bi želeo knjigu Sedma republika Ante Perkovića vreme je da sad sedne i nakuca mail sadržaja ja želim knjigu Sedma republika druga stvar možda je mala greška na samom početku zaboravio sam napomenem da sam ovdje radio intervju sa dva čoveka jedan je bio Ante Perković Koga ste uglavnom razumeli, a drugi je bio Jug Perković, najmlađi pojedinac i najmlađi žitelj Sedme Republike, čije ste mumljanje čuli osput. Eto, ja ne bih više da vas gnjavim, nastavljamo sa muzikom, više manje izbor Ante Perkovića, donekle sam ja malo autorski intervenisao, nije nam ostalo polo vremena, još samo pola sata u svakom slučaju he kupek et gmail.com bujdum. Ja neću da puzim Jer kad puzim Ja ne mogu da guzim Mir Mir, brate, mir Mir Mir, brate, mir Nećemo da pobedim Narna muzika Više volim tebe mladu, nej pušku, da mi dadu, mir, mir vratem mir, mir, miratem mir, mir, brate, mir. Borbe, pucaj, tucaj, mi Mir bratem mir Mir bratem mir brate, Isuče si mlad da bi popio la Kis por svaema Mozga nema Biće prokleta pizda. Mir, mir, brate, mir Mir, mir, brate, mir Ne možeš povići Od nećeg tu Sve je prisutno Sve je prisutno. God bless me. Near me, the power. Na da mi Čujete vi kako su se idoli poigravali sa verom i srpskom pravoslavnom crkvom tamo negdje ranih 80-ih godina? E, pesma Mojas i idoli je jedna od pesama koje je Ante Perković naveo u svojoj knjizi Sedma republika. Osim toga ja ću vam sada onako na brzinu iščitati koje su još to pesme koje su praktički like motiv sedma republike, tvojige električni orgazum, logično igra roka novca Lajoslavija izdavoli moja si let tri kontinentio <laughs> zvinjavam se, sedmi kontinentio ekave zajedno Darko, Rundek, Apokalipso Goribor, Srt, Blues Majke, Budi, Podnosan disciplina, Kičme, Punt Jinx, Plinci su u redu Mance, Laku noć Haustor, Shane, šarlo akrobata, ona se Većino od ovih pesama smo imali prilike da čujemo neke ćemo imati da č... prilike da čujemo još u narednih 15-20 minuta koliko još traje ovaj 20-i reklo bi se i jubilarni poredu kupek, inače knjiga je otišla u ruke Ane Anastasijević trebali da iščitam adres nećemo ovaj put elen Čestitamo Ani. Uh, oni koji će imati prilike, odnosno koji nisu bili dovoljno brzi večeras, imat će prilike sutra uh, na e-novinama kada se emisija pusti na sajt da nazovu jednostavno telefona novina i dobiju drugi primjer knjige koji mi ovom prilikom delimo. vjerujem da ćemo Antu uskoro dočekati i u Beogradu i da ćemo opet pričati o toj sedmoj republici možda eventualno nešto malo isvirati i tako dalje i tako dalje, a pre nego što se to desi, mi nastavljamo dalje sa onim što zapravo predstavlja sedmu republiku majke i šaripas. Mršavi pas Ostavljen od gospodara Poznam svakog vas Moja sjećanja su bola i stara Svakoga dana ona navrati Da me kroz san vodi da počinje mu groznice drhtat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 Otis se ne nalaze na spisku želja, odnosno na soundtracku Ante Perkovića uh, u knjizi Sedma Republika, ali u svakom slučaju pripadaju tu, ako i ne pripadaju prosto moje mišljenje, pripadaju tu, tako, m, kako god. Kudi Otis se nalaze u samoj knjizi spominju se kao band koji je prvi, ali nakon one blokade i prekida, objavio album u Srbiji, baš kao što se čini se ja stavljum, ne se nego sigurno zove cijena ponosa e, otprilike kao što se i sam Tramboa model spomenje kao prvi izvođač s ovih istočnijih prostora koji je 98. godine nastupio na puli međutim nisu kudi idioti bez veze ovdje stavljeni e, znate da je pjevač u usta se već mjesecima bori protiv raka imao je zapravo tumor na grlu na plućima koliko znam na grlu je tumor na grlu je već prošlost postoje tumor na plućima zvuči jednostavno, ali verujte mi nije jednostavno ukoliko eventualno negdje na nekim koncertima koje budete pohodili u neko skorije vreme naletite na kuticu gdje se skupljuju prilozi za operaciju, slobodno ostavite koliko mislite ga možete i tako to. Šta da vam kažem, držimo fige, tu još i četiri, pet minuta ostala do kraja. Ja naprosto moram da pročitam par stvari, par najavica, naime u Belinu će se u tvari, bi možda moglo da ostaje ne za sljedeći put. stvari, ja 24. rujna je za koji dan? Rujan je septembar, koliko neko nije znao, ali u svakom slučaju održava se grup, grupna izložba, ne glupna, nego grupna Spaceship Jugoslavia do Suspension of Time. Spaceship Jugoslavia The Suspension of Time tematizira suvremene pristupe Jugoslavenskoj historiji. Na izložbi će biti prezentirani umjetnički projekti i teoretske pozicije koje rasvetljavaju kulturne, estetske, političke i socioekonomske aspekte post-jugoslavenske realnosti. Izložba nastoji osnažiti i etablirati kritičke gledišta na višestorke politike nekadašnjeg u Jugoslavenskih republika u trenutku tzv. tranzicije Ka kapitalizmu. Još ću samo da vam kažem da će na izlazi sujelovati Adela Jušić, Lana Šmajčanin, Alban Muja, Bojan Fajfrić, Damir Radović, Igor Grubić, Kristina Ivanoska Klopka za pionira, Marko Krojač, Marijan Trtalić, Marcel Mališ, grupa spomenik Nina Hehti, Peter Mlakar, Lajbah, Phil Collins, Phil Collins, Sebastian Leban Taš, Kleinš, Penst, Vahidara Mujkić, Vesna Pavlović. To je jedna stvar koju sam hteo da podijelim s vama. Druga stvar da će naredni dana, konkretnije 22. i 23. septembra u Kulturnom centru grad biti proslala Izdavačka kuće Rende. Slađu, jednu, odnosno urednicu Izdavačka kuće Rende, smo ugostili jednom od prethodnog kupeka. Uh, u svakom slučaju 22. ćemo se družiti sa Goranom Vojnovićem Ajlom Terizić, Berislavam Blagojevićem Markom Vidojkovićem 23. 23. septembra Miletom Jatovićem Mira, Mirjanom Duganđijom i Emirom Imamovićem Zvanim Tirke a 23. septembra besplatan koncert grupe Petrol da li sam imao još nešto a jesam Jesam, jesam, jesam, jesam, jesam, nije zbog mene, nego prosto zbog svih vas. Na 21. septembra ili ti 21. rujna, odnosno sutra u 9. sati u gradskom kazalištu Lutaka u Rijeci u Blaža Polića 6, održat će se premijera nove predstave gradskog kazališta Lutaka, Veli Jože, autora Vladimira Nazora u režiji vrstnog glumca i redatelja Renea Medvešeka. Elem, ukoliko niste znali koje i šta je Veli Joža, ja vam preporučujem da nađete negdje knjigu Vladimira Nazora, verovatno ćete ga naći i na nekom od serijala koje je hrt prikazivao. Ja zaista nemam vremena više, još je svega ostalo dva, tri minuta do samog kraja emisije ne preostaje mi ništa drugo nego da se oprostimo do sljedećeg utorka sljedećeg utorka ako nam se nebo nestruši na glavu razgovarat ćemo sa jetonom nezirajem koliko ne znate ko je vrlo lako tu i google ukućajte par stvari i to je to što se mene tiče odravljava sve Slušamo za kraj manca i te smo prostor koja se nameće. grad. Da li da se odlučim za gradu kiši. Of course. kulturno umjetnički program edukativnog karaktera Kulturno umjetnička programa od edukativan karakter Kulturno umjetnički program edukativnog karaktera program, Edukativno karakter. ja, program kultura artistik me karakter edukativ Kulturno umjetnički program edukativnog karaktera Kulturno umjetnički program edukativnog karaktera <tri>